Тільки не першому, благала Софія, підступно виношуючи план помсти одразу обом. Він його не покарає. Вони одна компанія. Якби ви чули, як вони відгукуються про вас? «Що, і перший також?» – у голосі Бориса Аркадійовича додалося люті. «Так». І він також брехала без сорому і стриму кришталево чиста і правдива Софія, не відаючи поки що, яку міну підводить під крісла обох своїх ворогів. Я прошу вас, благаю, допоможіть мені. Боюся, череватько, здатен на все, що завгодно. Зробіть так, щоб він залишив мене в спокої. Виїхав звідси або що, ви ж можете. Тільки вам таке до снаги. видавала вона невинну жертву, прагнучи викликати співчуття. Вельможну лють і прагнення роздушити несимпатичного нічему, що стояв поперек дороги та ще й посмів підняти свою паскудну руку на його богиню. Як ви, Софійко? Як ваше здоров'я? Він нічого не пошкодив. Тепер усе минуло, та я почуваюся жахливо. Приїздіть до Києва, сонечко. Я зроблю все, щоб ви якомога скорше забули про цей непотріб. «Я сподіваюся на вашу допомогу, Борисе Аркадьовичу», – проплакала в трубку Софія. Закінчивши розмову, вона витерла сльози, які трохи попсували макіяж, підфарбувала вії і криво посміхнулася до свого відбитку в дзеркалі. «Кінець тобі, череватьку!» Коли череватько виписався з лікарні, блідий, сходлий, із сивим пасмом над чолом, на нього вже чекав наказ. Перевели на нижчу посаду в далекий район на Волині. Згоди ніхто не питав. Синці давно зійшли. Про ганебну сцену нагадував лише маленький шрам на внутрішній поверхні губи. Він зовсім не болів його не видно було ззовні. Софія могла відчути його, лише доторкнувшись губи язиком, але цим доторком вона наче вмикала кнопку, і хвиля ненависті гарячої й гострої підіймалася до горла і перехоплювала подих. Навіть помста, швидка і дошкульна помста, що впала на чараватькову голову, мов грім небесний, бо зна звідки й завіщо не принесла полегшення і втіхи. На серці стало чомусь іще важче. Тим телефонним дзвінком вона порушила рівновагу складному чиновницькому механізмі що будувався роками. Випав один камінець, не втримався й інший. За кілька тижнів перший подав заяву про вихід на пенсію і довго всім розповідав, як давно він мріяв про відпочинок. Пішов рибку ловити, онуків виховувати. Натомість прислали молодого енергійного. Якраз знайшлося для нього гідне житло, щойно відремонтований будиночок, шість кімнат, дубовий паркет, рояль. Синці зійшли, та щоразу, зазираючи до люстерка, Софія боялася побачити своє обличчя розпухлим, понівеченим. Вона більше не відчувала себе гарною. Відчуття спотвореності не полишало її. Розчавлена, брудна зсередини, використана і викинута, вона була огидна собі і навіть вагалася відповісти –